Are Sfinților Sfântului Sfântului Protestant, Are Sfinților Sfântului Protestant, Are Sfinților Sfântului Protestant, Are Sfinților Sfântului Protestant, Are Sfinților Sfântului Are Are Are Sfântului ale Sfinților și treptilor Dumnezeu ești părințiu și Ana, și pe îndoarec Sfinților, să ne miluiască, să ne mătuiască. Că credința noastră ortodoxă este Dumnezeiască, că la originea ei este Evanghelia Mântuitorului, Iisus de Nânsul și Mântuitorul lui Hristos. Am spus că este Dumnezeiască pentru că Dumnezeu ne-a adus această credință pe Pământ ca să putem să ajungem acolo de unde am crezut, de unde tot părinții noștri s-au păstrat cinste care au putut și la fel și noi credem în permanență, în păcatele și în pusele întinse de și deavă. Primul om care îl arată cu Mântuitorul Iisus în adevărata sa față dumnezeiască este Sfântul Ioan Botezătorul, înainte mergător, pentru că a mers înaintea Mântuitorului Iisus și a deschis calea, a care calea, cum spune că drepte face a de luci și Domnului, acolo în postul Iordanul, unde a venit să boteze cu apa așa cum Dumnezeu prin pronia sa, prin grija sa față de oameni, a avut-o pentru mântuirea neamului omenesc. Și atunci când Sfântul Ioan, botezătorul, boteza pe evrei și pe, cum spune, din toată laturile, în toate părțile iudei, deci, îi boteza cu apă și spune că era un om sfânt și de îl respectau foarte mult până și împăratul Irod, știind din istoriea ortodoxă, că îl respecta și era teamă de popor pentru Sfântul Ioan Botezătorul. Nu neîndrăzit să-i facă ceva rău. Și atunci când a arătat pe Mântuitorul Iisus spus că iată mie lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatele lumii, Iată Fiul lui Dumnezeu cu alte cuvinte. Și atunci spunem că atunci când s-a botezat Mântuitorul Iisus Iisus, când l în apă, Sfânta Treime s-a arătat că tatăl a binevoit și Fiul s-a botezat Sfântul Duh, coborându se în chip de porumbel pe capă mântuitorului Iisus rămânând acolo și prin acesta am pus Sfântul Ioan Botezătorul mărturisindu-l că este Fiul lui Dumnezeu care, iată, a venit să trece păcate păcatele lumii. Și vedem că Sfânt de din istorizirea ortodoxă din viața sa că este unul foarte smerit pentru că celălalt calități bune care le avea Sfinte pentru că spune că, deși îl lăuda oamenii, spune că este necesar ca eu să-l și să vrească cel care vine după mine care nu sunt vrednic să-i în Învălțămintei. Deci, atâta, această, acesta este Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan are nume de darul Dumnezeu. Darul Dumnezeu înseamnă Ioan. Deci, ată, țara ortodoxă, creștină, portând numele de Ioan în România. Ioan și Ioana foarte mulți. Deci, asta înseamnă că prin <coughs> Darul Dumnezeu, prin propăvăduirea evangheliei la noi în țară, iată că Dumnezeu a avut grijă de această țară ca să fie binecuvântată și într-adevăr, țară binecuvântată este că, iată, nu exește nimic, deși sunt atâtea iscrite și atâtea necazuri în lume, deși sunt atâtea și atâtea probleme pe capul oamenilor, iată credința ortodoxă trăiește, vețuiește, și ne dăjduim să ne mântuim prin această credință, așa cum au fost și mulți și mulți strămoși grecuți ai noștri. Deci atât credința ortodoxă adevărată, din darul lui Dumnezeu, prin darul și Sfântului Ioan Botezătorul. Și dar înseamnă ceva binecuvântat, ceva bun, se mai găsește prin pomenul zice ce, ce că are darul fumatului, darul băutului, darul înjurăturii, pe deci, acesta nu este un dar acesta este un păcat, dar Dumnezeu este să nu fumeze să nu jure să facă voia cea bună, să participe omul la Sfânta și acolo unde Mântuitorul Iisus Hristos se oferă în tipul pâinii și vinului, în Sfântul truc, și Sfântul sânge, pentru mântuirea neamului luminesc, așa cum spune în Sfânta Evanghelie, că dacă nu veți consuma, dacă nu veți mânca trupul nostru, nu veți avea sânge, nu veți avea viață între voi. Și atunci ideii se miră și atunci poate acesta să-și dea nouă, să iată, să-i iubim, să, să, să, să consumăm trupul său și să venim sângele său. Deci și prin darul Dumnezeu, bunul Dumnezeu a găsit de cuvință, ca Sfântul Crum și Sfântul Sânge să fie medicament împotriva morții. Nu s-a găsit până acum niciodată în toată lumea un medicament împotriva morții. Iată, însuși, Mântuitorul Iisus se oferă oamenilor prin credință, prin botez, prin toate tainele tain tain care avem cele șapte de taini care avem în biserică. Iată, ca omul să poate ajunge Dumnezeu. Nu prin fire, ci din darul său, din Darul Dumnezeu, din prea plinul bunătății lui Dumnezeu, pentru că Mântuitorul Isus Dumnezeu a venit pe pământ lăsându-și mânia în cer și venind cu mila sa, cu bunătatea sa în chip de prunc. iată că la botez, îl vedem că urmează ceea ce a fost prorocit ca să se boteze pentru ca apele să fie botezate, toată firea ce se vede, să fie binecuvântată, ca omul să beneficieze, iată, de aceste mari daruri ca să se poată să-și ajungă acolo de unde a căzut. Suntem chemați zilnic la Sfânta Dumnezea Liturghie, dar mai ales duminica, acolo cum spune, că șase zile se lucrați și șaptea să Și atunci, nu toată ziua, măcar două ore, trei ore, să fie un prezent la Sfânta Liturghie, pentru că din acest dar, din ostenirea la care o face omul, Dumnezeu completează totul. Vă spune cineva că sunt bolnav și nu pot să merg, sunt bolnav și nu pot să fac cu tare și cu tare. Lucru. omul trebuie să încerce și atunci Dumnezeu completează. Pentru că nici cetatea nu poate fi păzită dacă nu o opozește Dumnezeu. Dar iată, omul încearcă să o păzească el. Cum o și opăzește el? Cetatea, adică cetatea supra Dumnezeu. Interiorul său, credința sa, prin rugăciune, prin fapte de prin încercarea de a ține post, indiferent dacă eu o să mor, iată o să încerc să țin post. Și cu siguranță omul nu va muri din cauza că ține post. Vedem pe Sfinți, părinți, ajungând la atunci, bătrânețe, nemâncând carne, nevănându-se cum ne noi și totuși ajung la vârste înaintate. Din ce cauză? pentru că? Se hânea cu darul lui Dumnezeu, cu credință, și atunci bunul Dumnezeu completează totul. Deci dumneavoastră sunteți niște alentați ai credinței ortodoxe adevărate, pentru că iată de aici bărbățiți-o și alții aceștia, și alții care bine tâlpâiește cuvântul Dumnezeu, nu ca mine, Vă spune totul, vă dezlușește totul și avem datoria de a înțelege, de a ne ruga Dumnezeu să ne deschide urechile, așa cum spunea pe Sfântul Sfântului de ca să intre în urechile noastre, cuvântul Dumnezeu, în noastră, noastre, în mintea noastră, ca să putem face voia asta, să ne putem mântui, că Lui se pune slava cinstea în veci. Amin. Și la nouțeam și la nouțeam